Svijem i svatog duha. Amen. Amen. U našim životima, brađo i sestri, postoji mogućnost i načina da zaista uđemo na jedna vrata Da zakucamo na njih vjerom, istinitom vjerom, da prizovemo ime istinitog Boga, da se ona otvore, da uđemo na njih i ušavši da najedemo na veliku pašu I velika nebeska prostranstva. Prostranstva nebeska to jest carstvo nebesko. Car tog carstva. I sin oca nebeskoga došavši na zemlju, polaplotivši se, govorio je, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Sveti Jovan, krstitelj, prorok i preteča, također je govorio pokajte se, približivo se carstvo nebesko. To su, braće i sestre, velike riječi. Ako ih pažljivo slušamo, mada ne mislimo na spolješnju pažnju jer postoji ta površna pažnja prostih čula to jest da ono što je čujemo ali čujemo prostim čulom sluha ako pažnjom srca onom duhovnom pažnjom čujemo te riječi to će biti novi događaj i veliki doživljaj u našem životu. Približilo se carstvo u nebesku. Dakle, ne se na ovo carstvo u kome se evo korebamo. Na ova carstva koja padaju pa se ponovo podižu da bi opet pala. Ne misli se na zakone koji vladaju u carstvima i koji se neprestano mijenjaju. Ne misli se na granice onih carstava koja danas uopšte i ne postoji. Granice koje se neprestano mijenjaju. Ta carstva se približe, dođu, neko vrijeme traju... Pa mnoga velika carstva, braće i sestre, odavno su prošla do te mjere da nema ni traga od njih. Za mnoga, evo mi koji živimo baš na ovim ovdje prostorima, mi ne znamo. Na ovom mjestu gdje mi danas živimo nekad je postoje ovo carstvo, car, zakonnik, silnik. Međutim, danas od toga nema niš. ni ne znamo da su oni postojevi, možda baš u ovom gradu. <gled> dakle, Sin Boži došavši iz vječnosti, vječan, a hoda kroz vrijeme, nudeći vječnost, najavi mogućnost Da i mi, brađe i sestre, u nju uđemo. Nije on rekao, pokajte se, približilo se carstvo nebesko, misleći da će samo još malo dao jača, pa će onda napravi carstvo. Ne, već njegovim ovoploćenjem, već za čećem utrobi presvete bogorodice, to carstvo je Za carilo se, braćo i sestre, i naša ljudska priroda dobila je mogućnost da naslijedi to carstvo. U tajni čudesnog nadumnog ovoploćenja gospodnjeg, u trenutku kad se od duha svetoga I Marije djeve začeo Bogo čovjek Isus Hristus. pod tog trenutka otvorilo se carstvo nebesko braći sve i krenulo ka nama. Približilo se, kaže sveti Jovan, gledajući sa strahom, Očekujući da iz nekog pravca dođe, jer je čuo da je tu, tu je negdje, na zemlji, negleda gleda u Iroda, ne gleda u Friseje, knježare, bogataše, nikoga od njih ne interesuje, Negleda ni u druga carstva, tada aktuelna, nego gleda sa velikim strahom, velikim trepetom, a Ali je velikom nadom Iz kojeg će pravca naći, ići Jagnje Božije I onda kad ga je vidio Onako prostog, smirenog i krotkog Nipočem se ne razlikujući od drugih ljudi Obučen plašt smirenja A ga prepoznao lagodaću duha svetog stade i uzviknu gle jaginje Božije koji uzima na sebe grijehe svijeta gle evo carstva nebeskog to je braća i sestre još uvijek približavanje carstva a od trenutka kad se Gospod naš Isus Hristos u tijelu, dakle nije ostavio tijelu u globu, brađe se sve Jerusalimskom, nego je našu ljudsku prirodu podigao na nadnebesni presto. Prinio je Ocu Nebeskom svetu I sjedinjenu sa božanskom prirodom u ipostasi Sina Božijeg. I od tog trenutka, braće i sestre, a s laskom svetoga duha, gospoda životvornog, duha istine, duha utješitelja na svete apostole, to jest, na svetu crkvu, osnivanje novozavjetne crkve, otvori se carstvo nebesko. I od tog trenutka, braće i sestre, mi više ne govorimo, približilo se carstvo nebesko. Gospod više ne govori, približilo se carstvo nebesko. Sveti Jovan, zlato usti, Ne govori više da se približim, nego kao što smo i danas, a zakvaljujući tome što smo čeda crkve, što smo se sabrali ovdje na svetoj liturgiji, mi smo, braćo i sestre, ovo tajanstveno kretanje koje je u vremenu, ali iznad vremena, koje je u prostoru ali je izvan prostora koji je u telu ali nas prenosi i postavlja ovde pred prstov oproštenog Boga koji je u strastima i u grehovima vidi daje nadu na očišćenje i oproštaj grehova ovog kretanje sa raznim bogvestima Ali ovdje smo na mjestu gdje se svaka bolest i nemoć u narodu isceljuje. Ovdje smo još uvijek vukući demone sa sobom, ali tu smo pred gospodom koji i demonima zapovijeda. Tu smo okruženi i vidljivim i nevidljivim neprijateljima, Ali ovdje smo gdje Gospod postavio trpezu na vidiku neprijatelja naših, da vide neprijatelji, da vide demoni, da vide svi oni koji nas mrze kako Otac Nebeski svoju djecu čuva i čime i rana. I tim prijezorom da svima stavi do znanja da se niko ne dotiče pomazanika njegovih. Da ne bi bilo lomljave, da ne bi bilo rušenja, da ne bi bilo osvete. I došavši braće i sestre... Ovdje u sveti hrami nismo došli da čekamo carstvo nebesko, nego smo uzviknuli, smjelo, sigurno, ubijeđeni da jeste tako i potvrdili se onim amin koje svijedi poslije onog usklika pobjedničkog dana kojim počinje Sveta i Božanstvena liturgija, blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova. To znači, braće i sest, da je carstvo nebesko došlo, da je nastupilo, da Mi, ako hoćemo, možemo da uđemo u njega. Možemo zajedno sa carem, a car tog carstva nije neko koje je nama tuđ, stran. Koga su postavili možda oni koji su naši neprijatelji, pa silom, prilika, moramo da mu budemo pokorni. Šta ćeš? Zacario se. Šta ćeš? Izglasali su ga. Šta ćeš, većina je za njega, šta ćeš, sila je u njegovim rukama, pa moramo da se pokorimo. Nije, brađe i sestre, takav naš car. Car tog carstva je naš otac. Otac i car. I takav ambijen, brađe i sestre, a to je abijen pravoslavne crkve oslobađa nas od svih mogućih problema dilema strahova sumnji i napetosti sve je bovez braće i sestre, sve je nemoć dok to srce ne osjetimo tek kad osjetimo da je car tog carstva koje je već nastupio otac naš Da je car tog carca, sin njegov jedinorodni, a gospod naš Isus Hristus, Bogo čovjek, koji nas iskupi i projavi i otkri silnu ljubav kojom Bog zavolja čovjeka. A tamo kaže sveta liturgija je jedna od molitava koje danas čitamo, Bog tako zavolje svijet, Bog Otac tako zavolje svijet. Da je i sina svojega jedinorodnoga dao, dao na pljuvanje, dao na šamaranje, dao na bičevanje, dao na razna poniženje, dao na, na, na krst, dao na smrt. Dao ga, braće i sestre, da bismo mi imali život večni, da svaki koji vjeruje u njega, Ne pogine, kako molitva, nego da ima život vječan. Ta ljubav, braće i sestare, Boga i Otce, i potvrđena žrtvom Sina njegovog i, naravno, tri dnevnim vaskrsenjem i vaznesenjem, ali vaznesenjem i vaskrsenjem nema bez smrti, braće i sestri. Nema bez golgote. Nema ne možemo mi da se gledamo ljubav Bože ako ne se gledamo njegovo stradanje. Ne možemo da razumijemo koliko nas Otac voli ako ne vidimo koliko je postradao si njegov radi nas, nikakvih. Jer kaže molita, jer Bog Otac tako zavolje svijet. Kada se mi pitamo nekad zašto je Bog stradao, Moje tu odgovara, zato da bi vidio kako je Otac zavolio svijet. Da je sina svoga jedinorodnog dao da svaki koji vjeruje u njega raspetoga, popljuvanoga, shibanoga umrulo pa vaskrsnog ne pogine nego da ima život vječni. Svako nevjerovanje u Gospoda Isuse Hrista, u njegovo vaploćenje, svako nevjerovanje u to da je On osnovao crkvu duhom svetim, koji od oci ishodi i da u crkvi živi i da je glava crkve jeste braće i sestre po riječima srete liturgijenih molitava i apostolskog učenja pogibija Pogibija i duše, i tijelo. A vjera, pravoslavna vjera, ona je život vječni. Jer da svaki koji vjeruje u njega, kako da vjeruje? Pravoslavno, čisto, onako kako su apostoli vjerovali. A apostolska vjera je vjera, to je dejstvo duha istine, broći i sestri. Apostoli su vjerovali duhom svetim. Oni nisu imali nikakve učitelje. To je bila jedna, jedna, jedna družina prostih ljudi. Njihova vjera je vjera duha svetoga. Crkva pravoslavna vjeruje duhom svetim. Pravoslavni hrišćani, ako to jesu, oni jesu duhom svetim. Samo duh sveti daje čistu vjeru. Gde nema djelovanja duha svetoga, braća i sest, obavezno sumnja, obavezno sijenja, obavezno dvoumljenja, obavezno sporovi, rasprava. Onaj ko vjeruje u njega neće poginuti, nego će imati život vječni. A ovo je život vječni, kaže se na drugom mjestu. Da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, Boga Otca. Da poznaju i Sina Tvoga jedinorodnoga, koga si nisposlao. I da ispovijede i ispovijedivši ga kao ovoploćenog Boga i Sina Božeg i Boga čovjeka, da prime duha svetu I to je, braće i sestre, život vječan. Nema drugog života večnog i nema potrebe da se onđo drugo traži. To je život večni ako živiš u vjeri pravoslomnoj, ako si duhom svetim nadahnut, ti onda ne možeš no večno da si živi jer duh sveti braće i sestre kako kaže naš sveti apostol Nikola i Žički, i Ohritski, i sve pravoslavni. Duh Sveti nema drugih veza do vječnih. Kad Duh Sveti poveže čovjeka sa Sinom Božjima, kroz Sina Božijeg, sa Otcem Nebeskim, ta veza, braća i sve, ne može da se prekine. To je nemoguće prekinuti. Ona je vječna, bez obzira što mi umrem, bez obzira što nas sakrane. Pa sakranili smo i svetoga Ivana Zlatlovstvo, sakranili smo i svetoga Jovana Milostivo, sakranili smo i svetoga Vasilja Ostrošku, spalili smo i svetoga oca Savu. I mnogije, mnogije druge smo sakranili, pa i tljevo danas življi nego ikada. Otkud to tako? I živi, i ne samo živi, braće sestre, tamo u hard disku nekog moćnog računara, pa ga tamo pamti neka jako, jako otporna memorija, otporna na vrijeme, na vjekove. Neke arhive, nego ga pamti crkva, braće i sestre. Evo da danas sveti on Zvotovski. Danas je veliki praznik u svim pravoslavnim hramovima. Danas se na Svetoj gori služi svečano i praznično. Svi jeru monasi su danas upučeni u odjejanije. Svi imaju služabnike i svi imaju božanstveni čin božanstvene liturgije Svetoga Joana Zlatlustva. I na Svetoj gori Целивою негову иконодугд крeждю да служе свету литургију, целивою службеник у сваком православному алтару на рози се свети Јован i И у овом нашем једног од најгоре код горњег места нагнут у херијским одеждaма над најдњетом Божјим нацином Божјим који се приноси koji nam se daje na hranu, na život vječne. I upravo je on, braći i sestri, kao niko drugi, na takav način, zaista kao niko drugi, govorio o tom carstvu. Govorio o, o realnosti tog carstva. O prisustvu Božije. U svakom hramu, u svakom gradu, u svakom narodu će se božanstvena liturgija služi. Da je otvoreno carstvo nebesko. I njegovim čudesnim, blagodatnim besjedama uvodio je ljude masovno u to carstvo. Jer je on dolazio iz njega. On je bio onaj koji je tražio nekom lampom ljudskog rasuđivanja, pa govorio ajmo sad ovuda, a nije ovamo, nego ajde da probamo ovamo. Ne, on je dolazio iz tog carstva. Kad izlazio na carske dveri da se obrati narodu besjedom i pozdravom, uvijek pozdrav, mada vrlo često i munjevitim kritikama, munjevitim upozorenjima, strašnim upozorenjima, niko tako nije tješio narod, niko tako nije i plašio narod strašnim prijetnjama, adskim, Ognjem, škrvutom zuba Što sve govori o zbiljnosti njegovog stava I istinitosti njegovih viđenja. Ali ono što je glavno Jeste da je svjedočio da je carstvo Ne blizu, nego da je došlo I na carskim dverima otvorenim Uvijek je pozivao navod Da uđu kroz dveri Liturgijske dveri, svatotajnske dveri Da uđu u to carstvo i da se tamo vladaju po carskim manirima, da budu carska djeca, da ne žive kao beslovesni, da ne žive kao pagan. Nije moglo da podnese da hrišćani imaju ista uživanja, iste zabave sa neznabožnim svijetom, sa pagansnim svijetom. Ljutio se I ukoravao svaki put kad bi vidio da pastva uživa u svjetskim i sudetnim zabavama. Jer nije mogao da dopusti, vrlo često, nije mogao ni da shvati kako mogu. Carska trpeza, a Jurimona demonske. I zaista, on, njegova vičnost... I blagodatne besjede, blagodatno učenje, nije to samo besjeda, propovijed u užajem smislu, to je učenje crkve. Kako kaže naš sveti Ava Justin, mnogo sličan svetom Zlatostu i njegov veliki poštovac, kaže da su njegove besjede Peto petojevanđelje, a on peti jevanđelist, da je gospod kroz njega mnogo, mnogo toga rekao objašnjavio i tumačio sopstvene reči Duh Sveti je kako Svetog Jovanu zvao se tumačio Sveto evangelje na vrhunski način I zaista besede Svetog Jovanu su svojevrsna vrata carstva nebeskog to je potpuno blagodan doživljaj ko je nikad čitao vesel u Svetog Jovanu zgotovio mi nemamo priliku Da ga slušamo, davno je živio, ali imamo svjedočanstva kakva atmosfera bila u hramu. To je, to je bio događaj, doživljaj, slušati te riječi koje su sa nebesa dolazile i izlivali se u duše gladne i žedne vječnosti, istine. Ali mnoge su ostale zapisane i čitajući te besjedne, Njegove zvatne riječi čovjek osjeća tu atmosferu carstva i htio ne htio ako ima pažnju ulazi u prostor tog carstva. I onda uvijek posle čitanja tih beseda, vra vrativši se, a zbog nemoći pa i nemara, a i ostrašenosti, vrativši se do one niske nivoe, Svakodnevnog živenja osjetimo razliku temperaturi, u klimi, iz one rajske vraćamo se u ovu pustinju, u mrak i u hladnoću. I onda človek poželi tamo duže da boravi, ali sveti Jovan daje rešenje, braćojice, kaže, ne brini, nije to samo ponekad da može, to može uvijek. Ali potrudi se malo i onda ukazuje na vrlinski život, ukazuje na vestvice braženstava, ukazuje na vrline koje treba otvoriti, vršiti i kroz taj vrlinski podvijek sila nebeskog carstva se uliva u naše srce i sve veći prostor našeg unutrašnjeg bića, a znajmo, braće i sestre, da su naša srca, Kadara, ne samo kadara, nego su one istvorena da bi Bog živio u njima. Da se sve ta trojica nastani u našem srcu. To su ogromna prostranstva. Mi, brađe i svece, živimo u nekim garažama. Ovo kako mi danas živimo, to su garaži. To su neki magazini. Vrlo često smo potpuno izbačeni iz kuće iz sobstvene kuće izbačeni i živimo u tuđim stanovima gledamo tuđe priče izmišljene priče živimo u nepostojećim svjetovima bojete danas situaciju nepostojećaj svijet nametnut kao realnost kao i to realnost koja je vječna, nema dileme tako će biti nikako drugačije jedna strašna obmana To se kao obmana ne može prepoznati ako ne opusimo istinu, iako makar malo ne osjetimo i udahnemo vazduh vječnog nebeskog carstva. A mogućnost da ga udahnemo daje nam sveta pravoslavna crkva i u njoj njenom srce božanstvena liturgije. A u svetoj liturgiji, braći i sestre, i danas... I najčešće, tokom čitave godine, vodi nas, to jest tajnu vodi i tajnu vodi učitelj naše crkve, sveti Jovan Zlatulis. tako i danas na ovoj svetoj liturgiji, mi smo se njemu predali, ne znamo mi, braći se sami, i ne možemo da služimo liturgiju. Ne možemo mi to sam, to su velike, velike to stvari, tu treba biti jako precizan, u duhovnom smislu precizan, ali nema problema. Uzmi božanstvenu liturgiju Svetog Jovana Zlatulstva i budi siguran, nećeš pogriješiti, budi siguran, dobro ćeš je odslužiti, budi siguran, Bog će primiti tu službu a je da se oblikujemo pod, to, pod ovom modelu. Da te molitve ne izgovaramo, braće i sestri, da te himne ne pijamo samo onako spolje, jedino rodni i slove Boži. Besmrtan si, a ova se radi nas, ljudi, smrću si smrt, razmijan, satruo. To treba da se pjeva svim srcem, braće se. To Sveta liturgija i Svet Ion očekuju od nas, svim srcem da učestvamo liturgiji. I prvu i drugu slavu kad pjevamo, da ne bude to samo melodijski i u glasu ispjevano tačno. Da ne bude i srca da to nosi, da se čovjeku posile teško vratiti u svakodnevnicu, da ima muku da se vrati kao... Sveti On Šangajski, kome je trebalo posle liturgije vremena da se uključi u popečeni, mada u po poslušanju je imo Europa, je to bio njegov krst, a i nago bi trebalo da bude to kao krst kad treba izaći iz liturgije i ući u taj svjetski fliper. Ali iz dana u dan, sve dublje i dublje u ogaziju prostor Tsarstva dobićemo blagodatnu mogućnost na dar da možemo i u ovakvom svijetu braće i sestre sve da gledamo novim očima i novom svjetlośu svjetlośu Tsarstvo nebesko i da više nema neprijatelja da nema problema jer u Tsarstvo nebesko i za onoga ko je u to Tsarstvo već ušao Nema neprijatelja brazu se. Nema problem, nema kriza, nema ne stašica. Nema boges. Nema veze što si bogessa. Nema boges. Gonet, Nema niko tebe da gonu. Svetogeovan na zvato osсок su gonnim. mal tratiraju ga oni čuvari vojniciji, bio aj zapoveznju da ga da ga malj tratiraju, da ga mućuje na razznačini. Nema nikakvih problema, nema nikakvog onjenja. Slava Bogu za sve. On tako umalo. Zašto? Zato što on živio već u Carstvu Nebeskom. A tamo nema ni boga, ni tuge, ni uzdisanja, nego život beskonačni. To je ono našna crkva poziva, to je ono što je Gospod došao da nam da, ozbiljno da, da to su ta vrata braća i sestre u kojima Gospod govori u svetom evanđelju na koja ako uđemo izličit i pašu naći i život naći u izobilju a izobilje je svetodajinski život crkve izobilje je carska liturgijska trpeza izobilje život u carstvu nebeskom u koje i ulazimo kroz liturgijski život Svete pravoslavne crkve. Daj Bože da tako živimo i na taj način vječni život naslijedimo, a sve molitvama duhovnim i duhovnim vođanjem i rukovodanjem našeg velikog Otca i učitelja Jovana svotu u stupu.